Continuând să lucreze pentru Dumnezeu în New York, pastorul David Wilkerson a căutat să cunoască fața neagră a metropolei americane pentru a se familiariza cu problemele adolescenților din bande. În episodul trecut, din serialul Crucea și Pumnalul, am asistat la întâlnirea lui cu membrii a două din cele mai temute bande. David a vorbit atunci mulțimii adunate despre dragostea lui Isus pentru ei. Duhul Sfânt a atins inimile lui Backboard și Stagecoach, conducătorii bandei de negri numită Capelani. Dar ce avea să facă David în continuare? va mai putea el oare aduna din nou un număr atât de mare de adolescenți pe care să-i evanghelizeze? În timp ce se gândea la aceste lucruri, Dumnezeu pregătea o nouă etapă în lucrarea sa, iar pentru aceasta avea să-l pună pe David Wilkerson în legătură cu ajutoarele potrivite. Dar să urmărim acțiunea. Rucia și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt Aveam impresia că depășisem primul mare obstacol în împlinirea visului meu. Mi se dăduse o speranță și încă una mai mare decât mă așteptam eu. Am îndrăznit chiar să sper că poate mi se va da voie să-l văd pe Louis. Angelo m-a informat că Louis va fi transferat la închisoarea Elmira din New York. Ce crezi, Angelo? Crezi că aș mai putea încerca să-l mai văd?" L-am întrebat eu. Davy, n-ai nicio șansă." Va trebui să treci prin tot felul de formalități birocratice, iar din momentul în care își vor da seama că tu ești pastorul de la proces, nu te vor lăsa să intri la el. Totuși, eu voiam să încerc. Următoarea mea întâlnire de evangelizare m-a dus aproape de Elmira. Am făcut investigații în legătură cu formalitățile necesare pentru a vedea pe cineva. Mi s-a spus să scriu o declarație în care să expun relațiile mele cu acest băiat și motivele pentru care voiam să-l văd și că se va ține cont de cererea mea. Aceasta era problema. Era suficient să le spun cine sunt pentru ca ei să nu mă mai lase să intru deloc înăuntru. Am auzit însă că în acea zi se va transfera la Elmira un grup de băieți. M-am dus la gară să-i aștept. După sosirea trenului, am recunoscut grupul de băieți după felul ordonat în care se deplasau. Am examinat cu, cu teamă și cu emoție fiecare echip dar lui nu era printre ei. Îl cunoști pe lui Salvarez?" am întrebat pe unul dintre ei. A roșit să-mi răspundă Nu, înainte ca gardianul să ne despartă iritat." Ei bine," mi-am spus în drum spre Philipsburg, Se pare că nu-i voi vedea niciodată pe acești băieți. Poate chiar niciodată. Doamne, Doamne, dacă aceasta este voia Ta, dă putere să o accept." Totuși, dacă Duhul Sfânt continua să-mi țină închisă această ușă, îmi deschidea însă altele. Într-o seară caldă de primăvară, plimbându-mă pe o stradă aglomerată și zgomotoasă din Spanish Harlem, cartierul negrilor spanioli, am auzit pe cineva cântând. Am fost surprins să recunosc melodia unui cântec creștin, cu toate că se cânta în spaniolă. Nu se vedea nicio biserică prin apropiere. Muzica părea să vină dinspre fereastra unui apartament, dintr-un bloc înalt cu locuințe de închiriat. Cine cântă?" l-am întrebat pe un tânăr care își fuma țigara sprijinindu-se de portiera unei mașini. Băiatul și-a întins gâtul să asculte, sugerându-mi că era atât de obișnuit cu zgomotul de fond al orașului, încât nici măcar nu mai distingea muzica. O fi ceva biserică," mi-a spus el, bătând cu degetul în portiera mașinii sus la etajul 2. Am urcat scările și am bătut la ușă. Ușa s-a deschis încet, însă, în momentul în care mi-a căzut lumina pe față, femeia din spatele ușii a scos un țipăt scurt. De prea multă emoție, aproape că mi-a trântit ușa în nas în timp ce spunea ceva în spaniolă. Nu mult după aceea, cadrul ușii s-a umplut de chipuri care îmi zâmbeau cu prietenie. M-au luat de mână și m-au tras înăuntru. Tu ești, David! Tu ești!" a spus un bărbat, Ești David, pastorul care a fost dat afară de la proces, nu-i așa?" Am înțeles apoi că aceasta era o adunare recent înființată din ramura spaniolă a adunării lui Dumnezeu, Assembly of God. Membrii unei astfel de biserici se adună în case particulare, până când își pot permite să construiască o biserică. Acești oameni urmăriseră aproape procesul Michael Farmer și învăzuseră fotografia în ziare. M-am rugat pentru tine, David, și iată-ne printre noi, a spus unul din ei. Se numea Vincente Ortez și era pastorul acelei mici adunări. David, am vrea să ne povestești cum ai ajuns la proces. Am avut deci ocazia în acea seară să împărtășesc unui grup de creștini din aceeași confesiune cu mine, felul în care Dumnezeu mă călăuzise pe străzile New Yorkului. Le-am povestit câte am învățat despre problemele cu care se confruntă fetele și băieții din bande, despre băutură, sex, narcotice. Le-am mai povestit și despre visul meu și despre primul pas pe care îl făcusem. Cred că Dumnezeu mi-a dat această idee, le-am zis. Trebuie să o ia de la capăt, cu toții, și trebuie să fie înconjurați de dragoste, am spus eu. Am văzut cum Duhul Sfânt lucrează în ei, chiar și în stradă. Personal, cred că... Cred că a fost un început fantastic și cine știe, poate că într-o zi vor avea chiar și o casă lor. M-am trezit vorbind cu pasiune. Eram mult mai interesat de problemele cu care se confruntau acești tineri decât credeam eu. Când am terminat de povestit, mi-am dat seama că oamenii din fața mea simțiseră durerea din mine și nevoia mea urgentă de a găsi alinare. După ce m-am așezat, mai mulți dintre ei au ținut o, o consfătuire scurtă. Au discutat entuziasmați câteva minute, apoi l-au împins înainte pe pastorul Ortes, ca purtătorul lor de cuvânt. Crezi că ai putea reveni mâine, David?" a spus el. Mâine, când vor fi mai mulți oameni ca să te asculte." Am spus că da. Și așa s-a născut o nouă lucrare, ca mai toate născute din Duhul lui Dumnezeu. În mod simplu, umil, fără vâlvă. Cu siguranță că niciunul din noi nu ne-am dat seama ce fel de lucrare s-a născut atunci în mijlocul nostru. Care este adresata ta de aici?" a întrebat pastorul Ortez. Unde te putem găsi să te anunțăm când și unde ne întâlnim?" A trebuit să răspund că, de fapt, nu aveam unde să stau în New York. Nu aveam bani nici măcar pentru o cameră de hotel ieftin. De fapt, am spus eu, dorm în mașină. Pastorul Ortez s-a alarmat de-a dreptul. David, David, să nu faci asta nu e bine, m-a avertizat el și după ce le-a tradus și celorlalți ce am spus, toți au fost de acord cu el. David, e periculos, mai periculos decât crezi tu. Trebuie să vii aici la noi, trebuie, să... trebuie la noapte să dorme aici și ori de câte ori mai vii în oraș. Am primit cu bucurie oferta lor. Pastorul ortez m-a prezentat soției sale, Delia, și mi-a dat o cameră în care era doar un pad de cazarmă. M-am simțit însă binevenit și am dormit atât de bine cum nu dormisem niciodată în mașină. Mai târziu am aflat că cei doi soți erau niște oameni deosebiți. Nu păstrau pentru ei decât strictul necesar. Restul îl dăruiau altora în numele Domnului. Dimineața următoare mi-am petrecut-o rugăciune. Mi-am dat seama că nu era o simplă coincidență faptul că ajunsesem în această adunare nu puteam imagina ce se va întâmpla în continuare, însă doream să mă mențin deschis, gata să pășesc oriunde-mi va arăta Duhul Sfânt că are nevoie de mine. Soții ortez trebuie să fi făcut de serviciul la telefon în timpul rugăciunii mele, deoarece la întâlnirea planificată au fost prezenți 65 de reprezentanți din Spanish Assemblies, adunările spaniole, pregătiți să mă asculte. Nu știam dinainte ce urma să le spun, nu mă gândisem. De fapt, de ce eram pus să le vorbesc acestor oameni? Le-am relatat evenimentele prin care ajunsesem la New York despre situația penibilă de la proces, despre senzația derutantă că în spatele acestor greșeli exista totuși un scop al lui Dumnezeu pe care eu nici măcar nu-l bănuiam. Vă spun sincer că nu știu care va fi următorul pas pe care ar trebui să-l fac. Întâmplarea din Fort green ar putea fi singulară, nu știu dacă ea se va repeta la dimensiuni mai mari. Înainte de încheierea întâlnirii, auditorii mei au venit cu o idee care n-ar fi putut arăta dacă întâmplarea din Fort Green va rămâne un caz unic, izolat sau nu. Au propus o întâlnire cu toate bandele la arena St. Nicholas, unul din centrele de box ale New Yorkului, cu scopul de a putea vorbi unei mase mai largi de adolescenți. Am cam ezitat să-mi dau consimțământul. În primul rând, nu eram sigur că o întâlnire de asemenea dimensiuni este cea mai nimerită modalitate de a ajunge la inimile acestor băieți. Și apoi, am zis eu, se pune problema banilor. Ne trebuie mii de dolari ca să închiriem o arenă atât de mare. În sală s-a sfârșit agitația. Un s a ridicat brusc în picioare și a strigat ceva. Am aflat că mi-a spus, David, totul e în ordine, o să fie bine. Am crezut că era un tip fanatic și nu i-am dat nicio atenție. Dar după ce s-a terminat întâlnirea, omul a venit la mine și s-a prezentat. Se numea Beninio Delgado și era avocat. Și a repetat încă o dată afirmația că totul va merge bine. David, mi-a zis el, tu la Arena San Nicolas. Închiriază o și vorbește-le puștilor. O să iasă bine. Sincer să fiu, am crezut că face parte dintre oamenii care se entuziasmează repede din acel gen de visători inofensiv pe care îi găsești practic în orice biserică. Însă domnul Delgado mi-a observat privirea neîncrezătoare pe care o aruncam, așa că a scos din buzunar cel mai mare teanc de bancnote pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Davy, vorbește-le copiilor, plătesc eu chiria arenei. Și a plătit-o. Așa s-a făcut că am ajuns literalmente peste noapte implicat într-o întâlnire cu tinerii la nivel de oraș programată să aibă loc în Arena Saint-Nicolas în a doua săptămână din iulie 1958. Toți cei de acasă au fost entuziasmați când le-am povestit noutățile. Gwen, soția mea, a fost singura care s-a abținut. Îți dai seama, mi-a spus în cele din urmă, că asta va fi exact în perioada în care eu trebuie să nasc? Nu-mi dăduse Dar cum aș fi putut să-i fac una ca asta? Am îngăimat ceva în legătură cu faptul că s-ar putea ca nașterea să aibă loc mai târziu. Gwen a râs. Davy, se va naște la timp, iar tu vei fi undeva departe, cu capul în nori, fără să știi. Și într-o zi, într-o zi o să-ți prezint un mic pachet și tu te uiți la el, perplex, Davy, cred că nici nu ești conștient de prezența copiilor tăi, până în ziua în care se ridică pe două picioare și spun tată. Fără îndoială că Guena avea dreptate. Biserica din Philipsburg m-a copleșit cu generozitate. Nu numai din punct de vedere financiar într-următoarele două luni în care nu aveam prea mult timp pentru ea, ci și în ceea ce privea entuziasmul cu care m-a susținut în lucrare. Îi țineam mereu la curent cu întâmplările din timpul călătoriei mele la New York, povestindu-le despre problemele colosale pe care le aveau adolescenții, astfel că își cunoșteau contribuția și partea lor la lucrare în ceea ce domnul pregătise pentru New York. Mi-am luat concediul în așa fel încât să coincidă cu marea întâlnire și pentru a lipsi cât mai puțin din biserica mea. Cu toate acestea, începusem să petrec tot mai mult timp în apartamentul familiei Ortez. Am primit un ajutor substanțial de la bisericile spaniole. Mi-au dat oameni care se împrăștie pe străze afișe, care anunțau întâlnirea ce urma să aibă loc timp de o săptămână. Au instruit grupe de oameni disponibili în vestiarele arenei pentru fetele și băieții hotărâți să înceapă viață nouă. Au aranjat partea muzicală, plasatorii și s-au ocupat de toate celelalte pregătiri necesare. Partea mea era să umplu scaunele cu adolescenți. La prima vedere, lucrul acesta părea simplu, însă cu cât ne apropiam mai mult de ora zero, cu atât mă îndoiam mai mult de înțelepciunea unei întâlniri de asemenea proporții. Plimbându-mă pe străzi, am vorbit cu sute de băieți și fete, însă niciodată până atunci n-am priceput cu adevărat ce înseamnă să te implici în disperarea care pusese stăpânire pe ei. Perspectiva unui drum de câteva mile și a intrării într-o clădire mare, un lucru banal pentru mine și pentru tine, ascultătorule, părea să fie pentru ei o acțiune plină de primejdii și care presupunea un efort imens din partea lor. În primul rând, le era frică să părăsească teritoriile în care erau obișnuiți să trăiască. Le era teamă că, dacă ar fi trecut într-un teritoriu inamic, s-ar fi putut să fie atacați. Apoi, erau îngroziți de atât de mulți oameni adunați într-un singur loc. Teamă de propria lor ură, de propriile lor prejudecăți, teamă că... Nesiguranța și furia din ei va izbucni fără control într-o bătaie în care va curge sânge. Cea mai ciudată teamă din ei părea însă să fie teama de lacrimi. Încet, încet am început să observ oroarea pe care o manifestau acești tineri față de plâns. Ce poate fi atât de înspăimântător în niște lacrimi? I-am întrebat eu de multe ori și de fiecare dată aveam impresia că lacrimile erau pentru ei un semn de moliciune, de slăbiciune, de caracter copilăresc într-o lume crudă, unde nu supraviețuiesc decât cei duri. Ori eu știam din munca mea în biserică ce rol important poartă lacrimile în formarea caracterului unui om nou. Cred că aș putea chiar spune că este o regulă faptul că Atingerea omului de către Dumnezeu e marcată prin lacrimi. Când ajungem să lăsăm pe Duhul Sfânt în cel mai tainic lăcaș al inimii noastre, reacția noastră sunt lacrimile. Am văzut acest lucru întâmplându-se de prea multe ori ca să mă pot îndoi. Este vorba despre reacția unui suflet mișcat până la lacrimi. Nu e vorba despre un plâns obișnuit. Aceste lacrimi apar atunci când este înlăturat ultimul obstacol dintre inima ta și Dumnezeu și când ajungi să te predai sănătății spirituale de pline. Când se întâmplă acest lucru, personalitatea noastră suferă o transformare atât de radicală încât de pe vremea lui Hristos și până astăzi se vorbește despre ea ca despre o naștere. Trebuie să vă nașteți din nou, a spus Isus. Există și un paradox. În inima unui astfel de nou născut din Duhul, este o bucurie, o bucurie care se manifestă prin lacrimi. Oare ce instinct le spune acestor băieți și fete că s-ar putea să plângă dacă vor ajunge să-L întâlnească pe Dumnezeu? Aveau felul lor specific de a-și manifesta frica. Am trecut pe rând pe la bandele pe care le cunoșteam. The Chaplains, Maus, The Rebels și Gigi pentru a invita în arenă. Peste tot mi s-a spus cam același lucru. Auzi, pe mine nu o să mă dai gata predicatorile, pe mine nu o să mă faci să bocesc, înțelegi? Peste tot, aceeași frică de necunoscut, aceeași agățare disperată de viața lor obișnuită, chiar așa disperată cum era, aceeași opoziție față de schimbare. Într-o seară, Puțin după ce mă întorsesem din beciul în care se ascundea o Gigi și? am auzit o bătaie în ușa apartamentului lui Ortez. Doamna Ortez s-a uitat la soțul ei cu sprâncenele ridicate. El a dat din cap că nu aștepta pe nimeni. Doamna Ortez a lăsat jos cuțitul cu care tăia niște carne și s-a îndreptat spre ușa. La ușă era Maria. De cum am văzut-o, mi-am dat seama că era sub influența heroinei, Ochii străluceau nefiresc, părul lui era împrăștiat pe toată fața, mâinile ei tremurau. Maria," am spus eu ridicându-mă, Maria, intră!" Maria s-a oprit în mijlocul camerei și a întrebat brusc, de pe picior de război, de ce încercăm să distrugem vechea ei bandă. Ce vrei să spui, Maria?" a întrebat Odelia Ortez. Vreți să ne duceți?" La un serviciu bisericesc, vă știu eu pe voi, vreți să ne distrugeți! Și a început să ne blesteme fără menajamente. Vincente Ortez s-a ridicat pe jumătate cu intenția de a protesta, dar s-a așezat la loc cu un gest care spunea, Bine, continuă, Maria, e mai bine să zbiere aici decât în stradă. Unul din copiii lui Ortez a intrat în cameră. Delia s-a tras instinctiv lângă copil. În acel moment, Maria a fugit spre masa pe care Delia lăsase cuțitul de bucătărie. Cu mișcarea a pus mâna pe cuțit. Delia s-a sărit repede între Maria și copil. Vincente s-a ridicat în picioare și a pornit către Maria. Înapoi! a strigat Maria. Vincente s-a oprit pentru că fata și pusese cuțitul în gât. Na! Na! O să-mi tai gâtul! O să mor ca un pui de găină și nu o să mă puteți opri! Toți cei care eram acolo cunoșteam unde ajuns disperarea toxicomanilor. Știam că nu se joacă, nu dramatiza. Delia i-a spus repede, ce viață minunată o așteaptă de aici încolo. Dumnezeu are nevoie de tine, Maria, îi spunea într -una. După vreo cinci minute în care Delia n-a încetat să vorbească, cuțitul din mâna Mariei a început să alunece ușor, tot mai jos, până ce a ajuns să atârne pe lângă coapsă. Continuând să-i vorbească, Delia se apropia ușor, ușor, apoi, cu o săritură sprintă, a lovit cuțitul din mâna Mariei. Cuțitul s-a răsucit de câteva ori în aer și a căzut cu zgomot pe podea. Copilul a început să plângă. Maria n-a făcut însă niciun efort să-l recupereze. În fața noastră, în mijlocul camerei, stătea cea mai nenorocită, cea mai deprimată ființă pe care am văzut-o vreodată. Brusc a început să geamă și a scuns fața în pumni. Pentru mine nu există scăpare!" a spus ea. Mă drogez, mă droghez, și de aici nu mai există scăpare!" De ce nu-i dai lui Dumnezeu nicio șansă să lucreze în viața ta, Maria?" am întrebat-o eu. Nu-i de mine așa ceva!" a gemut ea. Atunci lasă-i măcar pe ceilalți să vină. Gândește-te puțin, Maria, poate că ei vor putea scăpa înainte de a nu fi prea târziu." Maria s-a ridicat. Se părea că îi revenise sângele rece. A dat din umeri? Dacă o să aveți un spectacol bun," a spus ea și cu aceasta a făcut stânga împrejur și a ieșit din apartamentul lui ortez, legănându-și șoldurile și cu capul sus." Estimați ascultători, în episodul următor vom vedea că primele întâlniri de la arena St. Nicholas aveau să fie fără impact evident în rândul bandelor. Totuși, cu una din acele ocazii, David îl va cunoaște pe Joe Joe, un alt conducător de bandă. Legătura lor avea să le folosească amândorura, dar mai întâi lui David, care era cam descurajat. Văzându-l într-o asemenea stare, Joe Joe îi va spune atunci în felul său direct și nepoliticos. Predicatorule, te strofoci prea tare!" Mi-a trântit-o așa, pe neașteptate, fără avertizare. Și de la un băiat fără casă, supus durităților vieții, a venit ca o introspecție plină de maturitate. Cuvintele lui au avut un efect puternic asupra mea, m-au pătruns atât de tare de parcă mi-ar fi vorbit chiar Dumnezeu. Din această cauză m-am întors spre el atât de brusc încât Joe-Joe și-a ridicat mâna să se apere. Asta era. Doream să văd vieți schimbate, dar nu-l lăsasem pe Duhul Sfânt să-și facă el însuși lucrarea printre bandele New Yorkului. Dave Wilkerson era cel care lucrase acolo. Chiar și când i-am dat lui Jojo -Jo o pereche de pantofi, o făcusem de la mine, nu de la Dumnezeu. În momentul acela mi-am dat seama că eu nu voi fi niciodată în stare să-l ajut pe Jojo -Jo, și nici pe bandele acelea. Tot ce-aș fi putut face eu era o simplă prezentare. Apoi urma să mă retrag. Te strofoci prea tare!" m-a bufnit râsul, lucru care îl făcea pe Jojo să se simtă puțin prost. Ei, ia o pauză, predicatorule!" Jojo, -Jo, râd pentru că tu m-ai ajutat fără să-ți dai seama. De acum încolo, știi, n-am să mă mai strofoc așa." Ai dreptate, Jojo." -Jo. O să mă retrag la locul meu Și o să-l las pe Duhul Sfânt Să mă scoată El din încurcătură. Va urma